Fyrra bréf Páls til Tímoteusar 1. kafli. Kveðja. Páll, þósturu Krists Jesu að boði guðs, frelsara vorrs og Krists Jesu, vonar vorrar, heilsar Tímoteus si skilgetnu barni sínu í trúni. Náð miskunn og friður frá Guði faður og Kristi Jesu, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedoníu, kvatt ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttur að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum er fremur eblað þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af reynu hjarta, góður í samvisku og hræstnislausli trú. Sumir hafa vilst frá þessu og hafa snúið sér að innan tómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmáli þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja nýja það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmáli er gott séða réttu notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleisingja og þverulga, ógvulega og sindara, vanheilaga og óhreina föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandarápara, sörlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, líðara, mennsærismenn og hvað sem það er nú annað sem gagstætt er hinni heilnæmu kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðar erindinu um dýrð hins blessaða guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkja gerði Kristi Jésu, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það tröst að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmalti honum ofsóttan og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði og náðin drottins vorðs varð stórlega rík með trúni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jésu. Það orð er satt. Og í alla staði þess vert að viðvísi tekið að Kristur Jésús kom heiminn til að frelsa sindu menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég erði fyrstur þegar sem Kristur Jésús sýnir allt sitt mikla langlindi og þar með erði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilíðar ódöðulegum, ósynilegum, einum guðið sé heiður og dýrðum aldir, alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig barnið mitt Tímóteus og minna á þau spátóms orð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sömur hafnað og liðið skiprót á trúsinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander sem ég hef selt Satan á vald til þess að hýrtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.